El portaveu de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, ha manifestat la seva preocupació per la informació que està difonent el govern municipal respecte a l'IBI. El Convergent ha subratllat que mentre des del consistori es parla de congelació de l'impost sobre béns immobles, és responsabilitat del grup majoritari de l'oposició fer saber els ciutadans de Tiana que la pràctica la Corporació Municipal ha provat incrementar un 4,68% aquest impost pel 2012. Enric Nolis ha afirmat que no es poden comunicar a la població informacions falses i ha ha destacat que l'increment de la pressió fiscal suposa un trencament de promeses electorals del grup socialista. No diguem coses que no són certes, la puja del rebut mitjà és del quadre, com Això és, a més, un incompliment respecte al compromís electoral que el Partit Socialista havia fet en el seu moment i que en aquesta vegada està incomplint. Això és el missatge que avui que quedi absolutament clar. Si nosaltres haguéssim tingut la responsabilitat de govern, el que haguéssim fet és presentar un esborrany dels pressupostos en el rest dels grups de l'oposició i discutir la millor manera d'arribar a una solució equilibrada. Per la seva banda, el govern local ha reiterat que existeix una congelació de l'IBI evidenciada en el fet que els diners que l'Ajuntament preveu recaptar a través d'aquest impost pel 2012 no només no s'han incrementat, sinó que s'han disminuït 50.000 euros com a conseqüència de la decisió política de no exercir més pressió fiscal sobre els ciutadans. Això sí, l'alcaldessa Etiana Ester Pujol ha recordat que la nostra vila està sotmesa a un procés de revisió cadastral que no depèn de l'Ajuntament. És obvi que pujar al Golibbi, però no és pel tipus impositiu municipal, és perquè hi ha l'actualització catastral del Ministeri d'Hazenda. I això és així. El que podem mirar de fer, en tot cas, és una revisió catastral l'any que ve. Però, ull, perquè l'any 2016 qui estigui governant tindrà la revisió catastral, amb la qual cosa, si ara es comença a baixar, baixar, baixar, hi haurà un moment que després s'haurà de fer una pujada tan dràstica que els tianencs i les tianenques ho moltíssim. La modificació de les ordenances municipals es van aprovar de manera inicial el passat 25 d'octubre en un ple extraordinari amb el vot en contra tant de Convergència i Unió com gent pel procés de Tiana i ara està sotmesa a un procés d'al·legacions.